Жінки хором стогнали і народжувати вирішили також усі разом. Не встигло закричати перша немовля, як на світ запросилося іще одне. У пологовій залі було два ліжка, отож, поки акушерка приймала перші пологи, на другі помила руки Софія. «Добре, що нас так багато», – керувала добровільними помічниками акушерка. Не можна і жінок в пологою без уваги залишати. Софія прийняла немовля і чекала, поки народиться плацента. Хай що там діється навколо, а поспіху в цей момент допускати не можна було. Слід дати час матінці природі зробити все як слід. Та от цього разу природа спрацювала зле. Спочатку крапельками, потім струмочком, а відтак уже й річечкою потекла кров. Зволікати в таких випадках не можна, і Софія удалася до ручного виділення плаценти. Тут до пологової зали увірвався Андрій, а за ним стогін наступної роділлі. З допомогою санітарки він переклав жінку, котра щойно народила на каталку. Санітарка митю протерла стіл, і от уже маленька дівчинка запищала в руках акушерки. Софія вже зробила все, що могла, та кровотеча не припинялася. Галю, Андрію, заповнюйте систему і введіть метил Ергометрин. А куди? «У вену, куди ж іще?» «А я не вмію», – розгублено пролепетав Андрій. Галя заходилася біля системи. «Вмієш, не вмієш?» «Вчися, водь, Не бачиш, що більше нікому?» Андрій тремтячими руками почав набирати ліки. Узяв джгут. Теорію він знав добре. «Наклав джгут, Навіщось щось потицяв пальцем у вену? Бачив, що так роблять досвідчені медсестри. Змастив спіртом. «Андрію, рухайся швидше, жінка втрачає кров!» «Я... я боюся, – прошепотів баба Яга. – Я тобі побоюся!» «Білий халат вбрати не побоявся, а вену вколо ти боїшся!» «Коли, мерщій? Я що тут, через тебе померти маю?» У мене двоє дітей. Взялася виховувати незарадного студента породілля. Вот, що лікар каже. Акушерка, руки якої були зайняті, підключилася до процесу. Ти все дуже добре зробив. У тебе обов'язково вийде. Давай. Андрій глибоко вдихнув і ще раз змастив спиртом шкіру і з першого разу. Наче все життя тільки тим і займався, проколов вену. Відтягнув поршень, кров. Відтак повільно почав вводити ліки. «Молодець, хлопче», – похвалила кушерка. «Ти, мабуть, жартував, що не вмієш». Галинка підготувала систему. У вену закапала рідина. Кровотеча припинилася. Андрій почувався героєм. Ще пак. У такій скрутній ситуації, коли вся надія була тільки на нього, він практично врятував матір отого крикливого немовлятка, яке Галя понесла в палату новонароджених. Софія медом помастила студентські серця. Малята... Я пишаюся вами. От ви вже й справжні медики, не лише теоретично. Софія Андріївно, як цікаво працювати у пологовому будинку, захоплено проказала Галя. Закінчиш училище, вступиш до інституту, будеш акушером-гінекологом і працюй у найцікавішому із відділень. «Ні, Софія Андрійовна, не ображайтеся, але я діток люблю».